А якщо серйозно, багато років тому. У п'ятницю ввечері, близько одинадцятої, Зоряна подзвонила мені і сказала, що ти... Латини не вистачить, щоб повторити все те, що вона казала. І голос її мені не сподобався. «Я не розумію, чому вона раптом тобі подзвонила». «Зовсім не раптом. Ми часто телефонуємо одне одному». Хіба я тобі не казав? Влад поте ні, ти мені не казав, і часто ви, про мене, говорите? Днями й ночами не маємо про що говорити, тільки про тебе. Ти в нас дуже популярний, півміста тільки про тебе говорить. А друга половина розвісила вуха і слухає. Хіба ти не знав? Так. Я пішов у душ. Прошу зачинити двері з другого боку. «Ти не хочеш запитати, що її так знервувало?» «Відчуваю, що ти мені зараз це скажеш». «Я не знаю», – думав у тебе спитати, що тоді у п'ятницю ввечері, але не міг тебе розшукати. «Може, я був у підвалі?» Туди неможливо додзвонитися. Ти не зрозумів. Я приходив сюди, тебе не було, у Людмили теж. Стільки зусиль, щоб мене розшукати. А владе, вона полетіла до своїх родичів у Владивосток. Сказала, що назавжди. Я думав, ти захочеш попрощатися. Маслини йшов, сонце і ніч. І не дочекатися відповідей Я помилився? Влад опустився на підлогу І притулився щокою до кахлів студенних кахлів Обсмалило холодом до кісток Владе, ти її Направду любив? Пункт тринадцятий і останній? Вибач Біда замахала хвостом Обожнювала запитання Під номером тринадцять Спиною захлиналася Від радощів Колись у сиву давнину Марія любила Прогулюватися пішки І тепер пригадавши забути хобі Проблукала містом стільки Що повернулася додому Ні, до білого будинку З терасою, виноградником І гаражем Будинку, де вона від учора Мешкає, а дім це зовсім інше слово Повернулася, коли смеркло Не інакше 1-та година вечора Чому так відтягувала час, не знала А точніше, не хотіла собі признатися Може, це в неї вроджене Повертатися туди, де не чекають Ключів їй не довірили Тому змушена була дзвонити Потерпаючи відчекання на сходах, мовляючи себе заспокоїтися, картаючи себе за зухвалість, а сходи, бетоновані, міцні, з металевою сіткою для зчищення бруду з-підошв, байдуже дивилися на неї знизу, готові витримати не один удар. «Не відчиняють!» – подзвонила ще раз. Влад відклав пульт і незадоволено рушив до дверей. Та що це за дні такі почалися? Дзвонять і дзвонять безупину. Може, господаря нема вдома. Або він спить, або відходить від зайвого келишка, або у нього траур. Ніколи ні по кому не носив трауру. Не знав, як це робиться, не розумів, чому такого значення не дають чорному кольору. Сумовито протяжним мелодіям і повільним процесіям, якщо він зараз ладен одягнутися, у багряну барву ладен співати танцювати ламбаду в натовпі тубільців і тільки сльози його чорні і терпки, як плід маслинового дерева. Очевидно, він справді нічого не тямив у траурах. Боже, що ж це таке? Він знову про неї забув. Чоловік у картатій сорочці і джинсових шортах Замислено похмурий, неголений і стомлений, відкривши їй двері, чомусь завмер, для чогось кивнув головою і дещо запізніло відступив, пропускаючи її до хати. Марія увійшла, очікуючи закономірного продовження. Треба буде зробити дублікат ключів, — звертаючись до бетонованих порогів, пробурмотів він і замкнув двері. Вона напружилась. Оберти ключа нічим хорошим не можуть закінчуватися. І не тільки оберти ключа. «Ну і, мабуть, треба буде купити тобі мобілку», – промовив він до підставки для взуття. А тоді, обмінявшись поглядами, з килимком під дверима пішов у коридор. Марія притулилася спиною до зеленолистих шпалер і сказала йому на вздогін «Е «Як щодо грошей, тих, що подарували нам на весіллі?» Планувала ще зранку запитати, та вікінг завадив. Чоловік її, схоже, не чекав такого запитання і довгу хвилину згадував, про які гроші йдеться. А згадавши, Подивився нарешті прямо їй у вічі, здається, надумав щось сказати, та тільки кивнув головою і пішов на гору. Хіба він не знав, що в неї свій інтерес у цьому заміжжі? Тепер знатиме. Влад витяг із піджака пачку зелених купюр, полегшено зітхнув і кинув піджак на долівку. Мабуть, він уже на весіллі був добряче вмазаний, якщо забув, куди поклав ці гроші. Таке лікується тільки у морзі. Потішився б із цього Олег.